Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A hármas könyvelés 84. Los Angeles adását halljátok. Sziasztok! Oké, okay, akkor már is szüneteket ki kell vágnom. Inkább gyorsan kezdjünk is bele a témákba, vagy ragaszkodjunk a bemutatkozáshoz? Nem, szerintem mindenki sejti már egyébként, hogy okay, okay. Szedlák Ádám vagyok, ti viszont nem. Így van. Igen, én nem vagyok Szedlákádám, és az első téma az igazából egy újra felmelegítése, az előző adásban szóba került a nyelvek kihalása, és öcsém Gábor, aki... Na, lelkesen hallgatja az adásokat, ilyen ömleszve, tehát olykor-olykor összegyűjtet, és meghallgatja. Általában mindig személyesen mondja el a véleményét, a poszt, a kommentelés az így kimarad, és ő kifejtette nekem most, hogy miért fontos, vagy miért uh, számít, amikor egy nyelv kihal. És az, így most az ő szavai tolmácsolom a családból. Kedves Gabi! <hállt> Nem vacakolsz tényleg! <hállt> és... Azt mondta nekem, hogy, hogy a gond a nyelvkérdésével az, hogy a, hogy a nyelv az általában egy adott nyelv mindig valamiféle gondolkodási struktúrával is jár, hogy valamilyen világszemléletel vagy leképezéssel, és hogy ez a fajta... Uh, szemlélet, ez az az út, út veszik el, amikor a nyelv kihal, ahogy az a megragadja a világnak a tárgyait, vagy folyamatait, vagy a jelenségeit, az a nyelv, és hát azt ismerjük, hogy tényleg minden nyelv magából történeten, meg a környezet alapján kialakítja ezt. Persze ettől a kihalás az ugyanúgy meg fog történni, csak más a veszteség. Nem tudom, a magyar szemlélet volt, hogyha kihal, az, az egy negatív jelensége, vagy sem. Én, <laughs> Szabad ilyet a... mondani? Jaj, milyen vagy, aztán itt fognak tüntetni az ablak alatt. egy perc se is el is, máris. Oké. Okay. Egyébként az jutott erre eszembe, tök nem kapcsolódik, de egyébként leszek még ilyen szétszórtabb is, hol vagyunk még az igazi szétszórtságtól. Hogy volt régen egy ilyen népek mesi a nem tudom, emlékeztek rá. Igen. Azt mondja itt a Wikipedia nekem, hogy 56 és 90 között adták ki, és, és az, az volt ilyen élmény, de mondjuk nem mindegyik kultúra volt, vagy nem minden mese, mesefüzér volt, hanem így felfogható volt. És messze nem olvastam mind a 84 kötetet, hanem csak 5-6 jártak ezenben. Ez uh, egyszer, még régen, pár hete, régen uh, linkeltem egy uh, ilyen magyarországi menekültek vagy uh, bevándorlók, uh, gyűjtöttek össze egy mesét könyvet, amely aztán teljesen ingyenesen elérhető volt, ilyen pdf-ben le lehet, meg lehetett nézegetni az oldalon, vagy letölteni, és, és különböző nemzetiségek klasszikus, tehát ilyen régi ősi meséi vagy persze voltak, amik frissek, csak hatása volt az illetőre, és nem nem mindegyik ült nekem. Tehát így, így mint, a, mint a ezt én vicceknél is érzem, hogy néha nevetnek más nemzetiségűek azon, ami így, hát jó. <coughs> hát az apaban a kutya vicca. A Mopusról, ha arra emlíkeztek. Abszolút nem. Ne Mesélj el, már. Hát jó, ezért is érdemes megnézni az ABC filmet, de egyébként is. Oké. Okay. E, akkor menjünk tovább viszont. Nekem egy ilyen furcsa hírem van. Azt írta a Karen, aki a Bookshundanab nevű népszerű, ingyen és félrendkívül olcsókonyvas blogot szerkeszti. Hogy rászóltak az amazon hogy az ingyenes könyveket továbbiakban ne linkelje, mert azok a az affiliate programban részlő oldalak, ahonnan nagyon sok ingyen könyves kattintás érkezik és nagyon sok ingyenkönyvet könyvet töltenek le, azok milyen hátrányokba fognak részesülni, például abban a hónapban, amikor ezt átlépik, azt a meg nem húzott határt, akkor nem kapnak majd pénzt a, a, az rajtuk keresztül megvásárolt fizetős könyvekért sem. És igazából nem tudom, hová tenni, ellenben megszüntette most annak, a, annak azt a szolgáltását, hogy a, az ingyenes könyveket linkeli. Most már csak az egy meg a két dollársok vannak, ami mi nincsen betűlt, hogy rámutassanak, hogy olcsóan lehet könyvet venni. De nem tudom, hová tenni a dolgot. Hát valami szakembernek az Amazonnál az jött ki az Excelbe, hogy többet veszítenek a letöltéseken, vagy valamin. A, vannak, tudjátok, ezek a free könyveket összegyűjtő ilyen portálok, és akkor gondom az jött ki belőle, hogy abból nem jön annyi forgalom, fizetős forgalom, hogy érdemes legyen támogatni. És hát ez történt. Hát de most éppen csak nem aktívan tiltják, sőt, hát valami igen. ilyesmi történik. É, így van. De a nem támogatás meg a, igen, a tiltás, az, az két külön dolog. Meg a másik dolog, hogyha valakinek jutalékot kéne fizetni, az az, az eladott náluk könyvet sikeresen, tehát nem tudom, hogy mennyi veszteség érheti őket a pár, maximum pár száz kilobájtos könyvek letöltés esetén. De gondolom, egy-két könyvből megvan, és ha jutalékot kell fizetni, akkor egy-két könyvet eladott az illető. Hát az biztos, hogy a, az ondanábról egészen durva forgalom mehet. Ez a, a blog azért nem tudom, felvettök el életkozva. piszok gyakran frissül, nagyon sok minden van ott, és és tényleg a, a leg, uh, leg skót uh, kastély előtt mesztel emberestől kezdve egészen a viszonylag komoly hogy neki mindent gyűjt itt, amit, amit meg lehet szeretni az, azokban a napokban olcsón. Aha. Hmm. Előíteszem, hogy láttam is valami nagyon jót. Héten. De ez nem a meztelem emellő skót kategóriában. Nem, nem, nem, nem. nem. Bárszak... Bár nogor linkel link el nagyon sok mindent. Például itt van egy, ami neked tetszene. Ez a kindle 5 dollár. A Mad Scientist Guide to World Domination. Hát a címe alapján ezt, ezt tényleg megvenném. Igen, és valamit, valamit lekattintottam innen, nem de nem tudom mi volt. Azt szerintem valami Stevenson vagy ilyesmi. Igen, az Anatema meg volt papíron. Nekem az Amazonos sokkom az az volt valamelyik nap, hogy a mobiltelefonon rákerestem a a Skáci sorozatban legutóbbi kötetre ebből a Human Division sorozatból, amire visszatérünk még. És nem voltam bejelentkezve, és láttam, hogy itt a régióban mennyire lehetne megvenni. 40 oldalat is elcsodálkoztam. Hát van az adó, az nem egy ilyen jó ötlet. De hát ez, ez hihetetlen. És mennyi? Szemszerűs? Nem is tudom, valami 3 egész, akárhány euró, vagy valami hasonló. A, a, az egy fejezetért, tehát nem is vettem meg, Aha. de egy se, de arra majd visszatérünk. Aztán van még egy beharangozónk egyébként, beharangozunk végül? Azt mondtuk, hogy igen. Mindenképp. Jó, akkor beírom a adásnaplóba is, az a beharangozó, hogy a jövő héten lesz egészen pontosan harmadik és kilencedik között, ami hogy, hogy nem hétfő és nem vasárnap este, is szombat között van. A Olvass egy ekönyvet könyvet hete, és március pedig az e olvasásnak a hónapja. Minden lehetőséget kihasználtak, gondolom szerint az e-könyv olvasás napja lesz egyébként, ezt még nem hirdették ki. És magyar kiadók is részt vesznek majd ebben az akcióban, különböző kíradóktól különböző dolgokat lehet majd ingyen és a olcsón beszerezni, amelyből lesz majd az e olvasó blogon post, és onnan lehet válogatni. Így van. Én, én is igazából nem beharangozókat, hanem ilyen ajánlókat hoztam, amiket csak azért gondoltam, hogy szóba ejthetünk itt, hát, ha valamerre elkanyarodunk róla, de Facebook posztként is a funkcionálnának. Az egyik az, hogy a Galántai Zoltán, aki, én szerintem mindannyian ismerünk, de Ádám biztosan, mivel... Science uh, uh, SF Portal meetup többször előadott, illetve talán a Jövőkutató mintapon is. Ő volt a Jövőkutató mitapnak a szíve és a lelke. Á, értem, igen, és, uh, és remek könyveket írt az űrkutatásról, vagy legalábbis társaszerzője volt, jövőkutatással foglalkozik, mert az ő folytatásos regényét közé az irodalmi jelen, és én már két rész kijött. Ki én nem, nem olvastam, mert én nagyon nehezen, kezelem az ilyen folytatásos dolgokat. Hú, mint, hogy vissza majd... fogunk térni. Igen, ez a sorozatokról beszélgettünk, hogy az a jó, amikor már látszik az alagút vége, de ez, hogy vársz, vársz, és még lehet, hogy éveken át lóksz, az, az nagyon nekem nehéz. Inkább problémátől megkülönni magam, is majd amikor már nagyobb adag van, akkor belefeledkezni. Bele de akkor most na is beszéljünk többet, mert Balázs Na, még reméig mondani valójában később? Uh, nekem csak annyit jutott közben eszembe, hogy hogyhogy hogy nem, pont most került fel a Mekre egyébként a Jövőkutatási Paradigmák és Jövőkutatási Interaktívan című kettő korvinuszas tankönyv. Kizállok PDF formátumban, hogy legyen valami valami rossz oldal is a dolognak. De akit érdekez a terület, az ott például lehet tudja kezdeni a beleolvasást, hogyha nem galántalizódnak, az egyébként valószínűleg remek regényével kezdi, ami egy sokkal logikusabb indítási pont. Oké, közben valaki kattingat, azt is hallom ám. Én voltam. <gül> Másolom Mással, Te, te, egy jössz, te a kedves versekkel. Jaj, igen, a másik pedig szintén egy ajánló, amit... Uh egy másik blogon, egy gyerekversekkel, illetve gyerekek verseivel foglalkozó költögető blogon olvastam, vagy találtam, László Noémi, a szerző, és, és két kötetét is le lehet tölteni, pdf-formátumok. Tudom, hogy ezt nem, nem szeretjük, de igazából ezek egy komplet egy illusztráció, amelyre rá vannak illesztve a, a szövegek. Nem tudom, hogy milyen más formátumban lehetne ezt megjeleníteni. Bármi más formátumban. Igen, tehát jobban értetek, de, de szerintem, ahogy belenéztem, meg beleolvasgattam, igazán, igazán bájosak és mindig jó, hogyha van. Nem, tehát, ugye az ingyenkönyvekről már beszéltünk többször is, de szerintem gyerekvers, versnél, ugye az rövid, és gyorsan kapsz mintát, és gyorsan, hogyha először akkor akkor hamar használatba veszed. Tehát ott talán nagyobb az esély arra, hogy az ember meg, megpróbálkozik vele. Igen, tényleg nagyon cukik a rajzok egyébként. Én, én azt nézem, hogy ilyenből lehetne ilyen sikeres iPad alkalmazást csinálni, vagy valami. Csak ez le kell ez A pdf egy... olyan, hogy akkor most vagy anyuka kinyomtatja a baromi drágán a festékkel, vagy nem tudom, hogyan lehet fogyasztani igazából. Biztos nem a laptopon akarja a család körülülni vagy valami. Mondom neked, hogyha abba hagyja valaki a asztalak rúgdos közben, most tényleg minden hallatszik ebben az adásban hihetetlenül ilyen élő. Már-már atmoszférik zavaró. <gül> De egyébként ezek csak ilyen rákevert hangefektek, ilyen stúdió csöndben ül mindenki. Igen, igen. igen. Pakétsőbe <gül> meg ilyenek. Szóval fogod a 35 ezer forintos uh, vértrágy a androidos laptopot, vagy az androidos tableted, felmásod rá pdf és megintatgol ad Adobe readerrel. Aha. Nagyjából ez az egyik olyan fogyasztási lehetőség, amivel valószínűleg tömegek fognak élni. Aha. Ettől persze az IOS összesabb, az jobb lenne, csak, csak csökkented a fogyasztók számát vele valószínűleg. De itt lehet vitatkozni, hogy viszont megtalálod a fizetőképes fogyasztókat, de ez egy másik beszélgetés. Ó, és mennyire hosszú, ez így legalább van. egy háromsörös. Így van, így van. Na, tervezzük is be. Viszont akkor szerintem váltsunk által, hogy ki mit olvasott, mit hozzá. Amíg még itt kitart a Nazivin nálam. Jó, jó. Kezd, kezdj el, Gabi. Úgy látom, hogy ő kezdi. És addig esetleg a Nazivin mellébe tudok szállni mondjuk egy Aspirin plus -szal. Jó hangzik. <gül> <gül> És csend. És csend. Gabi, megvagy-e? Igen, igen, csak a kicsit krákogtam, és addig lennémítettem a mikrofon, majd elsütöttem egy viccet. viccát. <gül> Megdöntem, hogy Balázs el is kezdett nevetni. Addig le volt kapcsolva a mikrofonom, de kiderül, hogy csenden nevet. Egyébként az volt a vicc, hogy mit vegyek be, kimenjek egy C vitaminért, de most már szerintem nem annyira vicces. És itt a tavasz egyébként mindjárt túléljük ezt a kurvatelet. Na, nem, itt egész Barcelona mindenki arra panaszkodott, tehát ilyen hideg a környéken nem volt soha, hát ez a 10 fok, ez skandallum, és ehhez képest ott álltak az emberek pálmafák árnyékába, amelyekről ö, kakaduk, meg pap papolgájuk polgályok ilyenekről egyikről a másikra. Hát nem sajnálunk, mert te is ott voltál. Én ott csendesen gyűlöltem őket egy kicsit, hogy panaszkodni, még van arcuk. Viszont az első, első kötet, amit itt említesz, az bele is lehet így a időjárásba. <coughs> bele persze egészen sokat olvastam, egyszerűen csupa olyan könyvet, hogy nehezen lehetett abba és mondhatni azért egyáltalán nem hagytam abba, mert nem bírok ellenállni ennek Az egyik egy, már egy régóta kiszúrtam magamnak, nem biztos, hogy jól mondom, hanem Carlos Luis Zafon a, a első kötetét, a Szél a című könyvet, ami csak ajánlani tudom, különösen Ádámnak, mert valahogy úgy képzelem el, hogy ő az, aki ebbe a kavarásba, keverésben igazán örömétleni. Ez így Egyszerre klasszikus rémregény ö, ö, szordatjával, elszakított szerelmesekkel, kísértetekkel, elátkozott épületekkel, és közben ö, ö, ezek a rémes történetek ezek folyamatosan ö, visszakanyarodnak magukba, és egy másik síkon másik szereplőkkel, akik nyomoznak ezek után, a szereplők után újra előfordul, egy egészen más felé kanyarodik és tele van, tele van élet, életvénem ilyen bővérű jelenetekkel és rendkívül szerethető karakterekkel. Végtelenül gonosz nyomozó valaki, egy szadisztikus, és semmi ott nem lehet benne felfedezni, elbájólóan szép hölgyekkel, és megtört atyákkal, akik illetők végén is visszafogatják gyermeküket. Tehát azt mondanám, hogy... hogy a mágikus realizmusnak nevezik ezt a fajta történetírás, bár különösebben a mágiát azt én nem éreztem benne inkább, a, a, egyszerűen a szavak mágia, vagy a könyv mágiáját éreztem. A történet ott indul, hogy egy egyedülálló apuka, az édesanyja már meghalt, kisfiát elviszi az elfredett könyvek temetője nevű épületbe, ahol egyfajta szertartás során a kislásznak egy könyvet ki kell választania és a számtalan könyv között egy egyre, amelyet egy karaksz nevű fickó írt, és a könyv címe A Szél Árnyéka. Kiderül ám, hogy ez a szerző, ez egy ritkoság ez a kötet, ugyanis gyakorlatilag szinte az összes kötete megsemmisülte az írónak, nem véletlenül, ugyanis egy őrült gyűjti össze ezeket a köteteket, és égeti el, kezdve rögtön a kiadón, ahol még tároltak belőle, jár, raktároztak. És a kisfiú, ahogy növekszik, hogy elolvassa a könyvet, és rabulájti, ahogy növekszik, megpróbálja felgondolítani ezt az esetet. Pontosan mi is történt, ki ez a Karax És mindeközben ott van körülötte a város, és ez telett gyönyörű elképesztő jelenetekkel. Tehát nagyon-nagyon megszerettem ezt a kötetet, és nagyon ajánlom mindenkinek. Ráadásul, ha nem is folytatások, de ebben az úgymond, univerzumban, bár ezt általában fent az SF-nél szoktuk mondani, ö, további ö, sz, ö, könyvek is vannak. Ha jól emlékszem, a második kötet, amit így időrendben lehet állítani, az az Angyali Játszma, harmadikat, még nem néztem meg, de mindenképpen beszerzem ezeket, és ajánlott. Rám ezt már most beszélted. Ö, igen, ö, szívesen bárkinek hol ezt ezt könyvként vásároltam, meg még antiquarium tehát még ez a patina is rajta van. Nagyon nehéz lenne elképzelni, hogy egy ilyen igazi fizikai lét, létű könyveknél, tehát ö, ö, milyen lehet ipukról olvasni, hogy nem érzi néha az ember furcsának, hogy ott a könyvteste is az, hogy elrakhatod előveheted, meg kell semmisíteni, egyetlen megsemmisíthető, az mennyire vicces hogy egy elektronikus példányt nézve. Úgyhándem nem megsemmisíthető egyébként hozzád nem szoktak beállítani, mert akkor szerencsés hogy olyan terekkel, amin olyan az adatok vannak, ami már kizárólag a tőledorosának az emlékében él. Jó, szerintem nekem is vannak a, ilyen. Itt vannak a gyerek rajzai és akkor ilyen csörgőként hallod, hogy a alkatrészek elindulnak a vívinyóházanak oh, egyik sarkából a másikba. Kat, kat, kat. Igen. Uh -huh. A második könyv, amit olvastam, az egy, egy régi kötet, amit már Szerintem egyszer mindenképpen, de lehet, hogy már többször olvastam, és, és, de nagyon régen, és az maradt meg bennem, nem tudom, hogy ismeritek ezt az érzést, amikor az emléke annak milyen volt olvasni, illetve persze, hogy újra olvastam minden egyre tisztábban előttem volt, tehát hogy felismertem az olyat, de nem tudtam, hogy reprodukálni a kötetet, és az volt az emlékem róla, hogy ez egyik kedvenc szerelmi történetem, és az Ursula K. Le Guin, A Sötétség Balgazat című regénye, amely valamiért szerintem egyébként nem lett igazán népszerű, bár annak idején ö, talán 70-ben írta, akkor megkapta a húgót is, meg a nebulát is rá, de nagyon, ö, nagyon alaposan ír a lány, a, lány, szó, a hölgy. A néni. <gül> a, néni. a néni. Néni, igen, hát akkor még fiatalabb volt. A... Már akkor volt fiatal, szerintem. Nem, nem, nem, olyan 50 körül járhatott akkor. Négy, a naki kielentésére is sosem volt. Yes. Sosem volt fiatal, igen. Vagy már sosem volt. A történetről annyit, hogyha valaki még nem olvasta, mi szerint a, már létezik egy nagy ö, ö, egysége a Kalaxisban ember a bolygóknak, amelynek egyik képviselője meglátogat egy addig teljesen elszigeteltségben élő bolygót. Ez egy jégbolygónak nevezik el, ahol rettenetes hideg van, tehát ö, emberek által még elviselhető, de ez a, ez a mínusz 10 fok van, nagyon szép időnk van. Ö, Típikus, tehát így kell elképzelni a világot, ahol, ahol először szembesülnek azzal, hogy, hogy egyrészt léteznek rajtuk kívül emberek. De a történet az nem egyfajta galaktikus játmeről szól, hanem, hanem inkább az az érdekes, hogy a jégnevű bolygón az emberek neme az, az idejük két harmad részében nem számít, nem létezik. Nem, nem nincsen. Tehát se férfi, se női jell nemi jellegük olyankor nincsen, hanem a, amikor eljön az idej, akkor egyfajta kemmerbe egyfajta ö, ilyen hormonális változások során egy állapotba kerülnek, amelynek során átalakul egy kicsit a testük, és, és képes válnak arra, hogy, ö, hogy a másikkal ö, szerelmeskedjenek. Egyáltalán nem lehet tudni, hogy, hogy valaki például férfivé vagy nővé válik, befolyásolja az is, hogy, hogy, a, hogy a társával akivel összekerül azzal, mi történik. Tehát hogy az esetük, az életük jelentős részében egyáltalán nem számít, hogy ők kik, hiszen bárkik bárkiválhatnak abban a kis százalékában, viszont mivel annyira erős az a hormonális hatás, a szexualitás az teljesen tiszta, és, és az életük része. Tehát például az teljesen elfogadott, hogy... hogy hogy erre egy számtalan ház van, vagy lehetőség, hogy találkoz másokkal, és ez az állapot, ez a camera, ez egy, egy olyan állapot, amikor mindenkit figyelt, tehát mindenkire tekintettel vannak. Na, de ez az alapszituációja a világnak, ugye oda megjelenik egy férfi, a követ, akinek az enklávé alapján először az első megjelenő embernek, annak mindig egyedül kell mennie, mert minél többen vannak, annál kevésbé megbízható ez a figura is. És két uh, nagy uh, társadalommal szembesül, az egyik egy ilyen klasszikus feudális rendszer, kicsit őrült, vagy nagyon őrült királyjal, a másik pedig a klasszikus bürokratikus uh, uh, demagóg uh, diktatúra, és ezek között uh, lavírozza próbálja bevonni a, a ezt a népet is a, a, a csoportba, az, az emberiség nagy csoportjába, és ebben segítségére van az egyik ország elbukott miniszterelnöke, akivel tulajdonképpen a történet jelentős része játszódik, ahogy, ahogy egymás segítik, vagy megismerkednek egymással, és aztán egy nagy utazás, amelyik, amely során közel kerülnek egymáshoz. Tehát nem tudom, mennyire tűnik izgalmasnak, de ezek az emberi viszonyok, felfogni ezt, hogyan, hogyan is működhet ez a társadalom, mit jelent az, hogy hogy élhetsz ebben, vagy ők hogy élhetnek ebben, hogy nem, nincsenek eszközék, tehát nincsenek ezek a, a mi világunkban megszokott a szituációk, mert mindenki ismeri az előnyét, hátrányát, hanem teljesen le vannak csupa szitvettől. Például nincs háború ebben az ország ebben a világban. Gyilkosság van, meg bűnök, de egész nép az nem háborúzik a másik néppel. A kények. mit hagynak ki. Hát igen, nagyon-nagyon szeretem, de főleg az emberi viszonyok, Kibontása miatt. És hát, hogyha belegondolok, hogy hosszú-hosszú tíz oldalakon keresztül ö, utaznak a fagyos semmiben, akkor lehet, hogy ez sokakat elriasztott, és talán emiatt nem lett ö, népszerű, de számomra egy nagyon mély és nagyon finom ábrázolás. És a harmadik könyv az szintén egy hölgy írása. Csendesen igen. hullámzak a gép előtt közben. Igen, igen, mert belekezdtem a csoda időkbe, és az első kötetet be is fejeztem közben, mert igazából abba hagyhatatlanak találtam. Miközben nem vagyok teljesen elégedett, és nem azt érzem, hogy ez, ez csodálatos, fantasztikus, egyszerűen csak olvasnom kell, így gondolom. Tehát nagyon nehéz megragadni, azon gondolkodtam, hogy ugye sokszor van vita róla, hogy most science fiction, nem science fiction, családregény, pontosan mi ez, igen, Ádám, te már az egész tetralógiát olvastad? Igen, de Így is vannak elmaradásaim, van egy időcsodák nevű igen, más, igen, más, igen, másik szál. És bevallom, azért kaztam bele, mert láttam a hármas könyvelés Facebook oldalán, hogy Ádám beposztolta, hogy ki jött az összes kötet, és akkor megvettem. Az első kötet egyébként ingyen letölthető, és az időcsodák első kötetem, ami két kötetes, annak is az első része ingyen letölthető. Mert három könyvről nem akarok hosszúan beszélni, és ráadásul elkezdtem a második könyvet is, tehát azt majd biztos, hogy szóba hozom a következő adásban. Minden esetre nagyon örülök neki, hogy vannak ilyen könyvek itt Magyarországon, is, és, és négy kötet ráadásul. Én ezt annól nagyon szerettem. Úgy emlékszem, hogy ajándékba vettem meg az első kötetet. Azzal a hátsó szándékban, majd elolvasom én is. És aztán úgy alakult, hogy itthon is megvan egyébként a teljes sorozat. Mert, mert el kellett olvasni, meg kell legyen, meg, meg ez olyan. Igen. Úgyhogy még lehet, hogy jövő hétre vele nézek, és akkor beszélhetünk róla, vagy akkor beszállok én is, mert most kbm kb. emlékszem, nagyjából arra, hogy nem halnak meg vele elég gyakran főhősök, akiknek szerintem már nagyon kéne. Ez volt egyik nagy fájdalom van vele kapcsolatban, de, de még ezt is polc tudtam tenni annó. Aha. Én, én, amit így gondolkodom, hogy mi az, ami miatt nem vagyok ö, teljesen elégedett vele, vagy nem érzem azt, hogy ez egy átütőrejű könyv, vagy egy hú, micsoda műremek. Én né, ilyen fűszertelennek érzem sok többször, tehát nem jelenti azt, hogy ne lenne fogyasztató, vagy ne lenne finom, vagy ne lenne ö, kellemes, de, de valahol nekem nem halnak meg benne, illetve... Tehát ezek a szélső, szél, szélső állapotok, mint ha talán kevésbé jelennének meg benne, megmozgatnak, vagy megmozgatják az érzelmeimet. Igen, igen, értem, miről beszélsz. Na jó. jó. Legalább te. <laughs> Beled pedig majd elolvastatjuk, tényleg lete letehetetlen. Bevállalom. Viszont te most valami egészen mást fogsz Én a sztoria, amit szerintem csak a adáson kívül a kezdetekben meséltem el, hogy én a hét hétnek a nagy részét, az első felét, azt Barcelonában töltöttem a Mobile World Congress nevezetű telekommunikációs világkiállításon, ahol nagyon sok mobiltelefont lehet megnézni. Egyébként ez az apropója. Én meg munkámból kifolyólag ezzel foglalkoztam és hát pont azért nem olvastam tovább azt, amit múlt héten elkezdtem azt a konténeres szállítós dolgot, mert úgy éreztem, hogy ez nem passzol. hozzá, még hogyha Barszan lakik a Barszánok Tőváros is, vagy, vagy Ipari övezet a széle, és láttam tök sok szép konténert, hanem elővettem a Neil Stevensonnak a publicisztika gyűjteményét, amit ő ilyen ógva-mógva rakott össze, és azzal a kommentárral indít eleve már, a, már a, az előszó, hogy azt mondta a kiadó, hogy ő most ha eleget írta, azt, hogy megjelenjen egy ilyen kötött tőle, próbált annyit vágni rajta, amit emberéig lehetséges, és senki ne érezze azt, hogy itt most az öreg kiadja a korábbi műveit, és még egyszer szeretne kaszálni. Üm. És hát igazából nehéz is. Ez egy olyan könyv, amit, hogyha az ember szereti Stevensonot, akkor azt meg kell venni. Az a címe, hogy Some Remarks. Uh, és akkor még ott hoztán van valamilyen címe arra, hogy eszék, meg írások, meg ezt csináltak korábban, amikor nem írt bőtületesen hosszú könyveket Töltőtollal. Apropó Töltőtoll, ezt most tudtam meg, hogy a utóbbi művét Töltőtollal írja. Tehát te te teljes őrült ez az ember maga módján. Uh, és ennek a kötetnek a nagy részét az egyik nagy eszéje teszi ki a Mother Earth Motherboard című, ami a Vired magazinban jelent meg. És a mai napig úton egyébként ott mint ahogy a legtöbb jó cikk, ami benne van, az, az a neten is megvan, de úgy, úgy felrakjuk az apple ra mert meg kell legyen kötött tényleg. És ez a, ez a cikk, vagy ez az eszély az arról szól, hogy fektetik le a fleg nevű távközlési kábelt, és a magazin az körbezavarta Stevenson-t a, a földön, hogy különböző olyan landing pointok -ok ahol ez az a kábel kijön a földbe, bekötik egy távközlési állomásra, és ott megy le meg fel az adat, ott beszélgessen mérnökökkel, meg derítse ki, hogy ez az egész kábel szakma, ez hogyan néz ki. Ez szerintem elmesélve valószínűleg a világ legunalmasabb dolga, és, és ennek megfelelően legyüngöző az egész. <hállás> Király. Arab főmérnökök, akik, akiktől meg lehet többek között azt tudni, hogy együtt az egyik olyan ország, ahol a professzorhoz és a doktorhoz hasonlóan a mérnök is egy ilyen cím, és, és úgy emlegetek, vagy nem tudom, melyik mérnök az ott van kint, és aki nagyon nehezen beszélt el a cégét, arra, hogy sofőt adja hozzá, miközben ő a mindenféle ilyen szar kábelkötőhelyeket járja végig, és úgy érezte, hogy nem kéne mellett állni, másik embernek kimutatkozik. A kábelfektetésnek úgy általában a történetek kezdve a a Viktor János nagy tudományos csatákig, amikor különböző emberek szegültek egymásnak ellen, hogy, hogy kitalálják, hogy hogyan kell ezt megcsinálni, hogyan nem ázik majd be a távírókábel, és hogyan lett aztán ennek az eredménye az, hogy a, a főtudóst azt átnevezték Lord calvin és lovagá ütötték, meg, meg hogy milyen volt a, a ókorban Stevenson szerint egy kik által lakott hely, mint például az Alexandriai könyvtár és a és a mellett elővilágított világított vagy nem túl messze elő világított arany. ilyen teljesen csapongó dolog. Néha kábelt húznak partra, néha öreg mérnökökkel beszél, néha azon filozofál, hogy most éppen hol van a világban, és, és mennyire semmi nincs ott, ha azt nem nézzük, hogy itt, e, itt ilyen optikai kábelt húznak ki a partra, és majd vigyázni kell, hogy a halászak ellen az egészet együltő helyben végigolvasható, pedig viszonylag hosszú cikk tényleg, tehát egy ilyen legalább 50 oldalt elvisz az egész. Annul egy fél lapot megtöltött. És, és, és teljesen csodálatos. És nem csak azoknak jó szerintem, nem csak azoknak lehet érdekes, akik akit érdekel a technológia. Vagy akik szeretnék tudni, hogy a, a levelük az hogy jut át Amerikába, és nem csak odáig, hogy kimegy a kabelmodemen, és akkor annak ott az majd valahogy történik hanem úgy általában ez a hogyan épül fel a világ, hogyan működnek a telkók, uh, hogyan alakult ki ez egész, és hogy miért, uh, miért gyökerezik egy csomó dolgunk például a Telefóniában, hogy Viktor János korban. Uh, és a kötetben, benne vannak, nagyon jó cikkek, az Innovation Starvation című cikke, ami arról szól, hogy hogyan van most a negyed évekre felosztott, uh, rövidtávú gondolkodásba bele gyökerezett ipar, hogyan nem képes innoválni. Van kettő tök jó cyberpunk Novelája az Spew, ami, ami fent van a vireden, a másik pedig a Great Simoleon Caper, ami az olyan virtuális fizetőeszközökről szól, ami divatos gondolat volt a 90-es években, 90-es évek közepe végén, és uh, most a bitcoinnál megint. Uh, van egy cikke az űrkutatásról, arra, hogy, a, hogy milyen uh, magától nem érthető lépések keletek ahhoz, hogy mi a lőjünk fel műholdakat, és hogyan tolt bele ebbe a két szuperhatalom négy-négy, azt hiszem, trillió dollárt fejenként. És mindignek az a vége, hogy, hogy ez a fickó, az így nagyon szeret utána gondolni, hogy egy hihetetlen okos ember. Úgyhogy, ha hát, hát nem is tipikus ilyen vasárnapdél olvasmány, szerintem megéri nézni Oké. Okay. Eladtad. Abszolút. Ha más a okay. Wired cikkeket elolvasom, de Nézd bele, meg ott van a World policy fent a, az innovációs része, az is egy ügyes írás. Tök jó. Nagyon jó. Na hát én meg valami egészen más, lehet, hogy inkább a kis a végére hagyom, és akkor kezdjük azzal a témával, amire már így utaltam korábban is, hogy ugye tovább olvastam a Skácinak ezt a hetente, vagy nem is tudom, tán, igen, hetente, vagy két hetente kiadott új fejezetekből álló munkáját, ezt a Human division -t. és jelenleg így a, talán a hetedik részig lehet megvenni ezt a könyvet, én a hatodikig olvastam, és akkor az első részt ismertettem, akkor utána a kommentek között megjelent, hogy úgy készüljék, hogy a második rész az elég szar lesz, ezt meg tudom erősíteni, de most már egy kezd kialakulni, hogy igen, ez egy valamennyire összefüggő regénynek a különböző fejezetei, visszajönnek a figurák, meg a kép, így a könyv és Tom III. Hát, ki már lassan a felénél járunk. Viszont nekem rettenetesen nem jön be ez a fogyasztási forma, hogy olyan 40 oldalanként olvassak egy könyvet, szóval De nem, nem, nem értem. Tehát látom, hogy üzleti modellt tesztelünk, meg hogyan építsünk föl, mit tudom, én kis ilyen bázt a, a könyvünkkel kapcsolatban, de így fejezetenként fogyasztani engem inkább frusztrál a dolog. Tudom, mit lenne izgalmas megpróbálni, talán? Ö, azt, ami, ahogy, ahogy régen csinálták, hogy nem önálló ön terméknek eladni ezt a tudszót, hanem hozzákötni valamihez. Ez annó, ugye, a újság voltam egy egyetemi egy, dolog. Igen, ez, és akkor az az egész cliffhanger dolog, tehát te ebből nagyon jól adja magát, hogy úgy fejeződjön be az adott fejezet, hogy várjad akkor a következő számot. És a, itt meg nem érzek ilyenfajta szerkesztési módszert, hanem azt látom, hogy hát ez a fejezet most így negatívan végződik. Itt meg, mit tudom én, valami történetszáll lezárul, de nincs az, hogy, hogy, hogy várom, hogy hogyan folytatódik a történet, hanem... Nem tudom, tényleg, mintha ólóval estek volna neki valaminek. Aha. Aztán nyilvánvalóan ma maga a történet ebben a világban, ez, ez azért nem egy rossz, rossz dolog. Tehát látszik, hogy, hogy, hogy van benne valami. Lehet, hogyha egybe elolvasnám, akkor így végrohannék vég rajta, mert viszi előre a, az érdeklődésem a történet. De így, mivel le kell állni, azért kicsit így, nem úgy teszem le, hogy na, mennyire várom a következő fejezetet, hanem kicsit mérges vagyok, hogy, hogy nem tudom tovább fogyasztani. Úgyhogy én inkább azt javasolnám mindenkinek, akit érdekel, hogy akkor most várjuk már ki azt a 13 tizen, darabot belőle, is, és egyszerre vegyük meg. És tényleg, hogyha, ha ráadásul nem is az amerikai boltból vásárolja az ember, hanem rendesen bevallottam, magyarként fogyasztja, akkor meg brutálisan drága is minden egyes epizód, úgyhogy akkor semmiképp se javasolnám. Nem maga szerző is azt írta a blogján, hogy az Isten szerelmére senki meg ne vegye 5 dollár ér részeket, hát várja meg, amíg kijön az egész egyben. Igen, igen. Ja, ja. aztán ami Kiszínesre utalt, amit <gül> nekem valahogy feladatomnak érzem, hogy mindig lejjebb és lejjebb tegyem a lécet itt a az irodalom szempontjából a könyvek esetén, és azt hiszem, hogy ez most egy, egy, egy új szint, amit elértünk lefele. Ezt a Paul coach véd nevű fegyenc írta ezt a könyvet, akinek a, már a főszövegből kiderül, hogy majdnem 20 évet eltöltött különböző börtönökben, és az a könyvcím, hogy fegyenc edzés, és az itt a a poén, ezzel a könyvek kapcsolatban, hogy talán a legrosszabbul megírt könyv, amit, amit valaha említettünk itt, de azért így óvatosan javasolnám megvásárlásra. Miért ült a csávó előtt, tudjuk meg? Nem derül ki a könyvből, pedig <gül> nagyon kíváncsi lennék. És gyanús, hogy fotószín szól a könyve, tehát még lehet, hogy aktív. Minden esetre, aki így a különböző edzés, módszertanokat követi manapság, látszik, hogy, hogy megjelenik az a fajta koncepció, hogy amit mit tudom, az elmúlt húsz évben így kialakult a fitness iparban, különböző súlyzók, meg gépek, meg módszertanok ezek körül, az eléggé mesterséges és egészségtelen dolog is. És egyre inkább azt tűnik népszerűnek, meg... meg egészségesnek, hogy a saját súlyjal való edzést kell erősíteni. És akkor erre is vannak különböző divatos és drága megoldások, van ilyen hevederes, meg mindenféle más uh, fitness edzése. Nyilván a börtönben, ahol ezek a dolgok íródtak, ezek Egyébként a drága eszközök van. nem nagyon elérhetők, de a saját súlyod viszont elérhető különböző konfigurációba. És a könyvnek az az alapja, hogy gyakorlatilag le-redukálja az edzést hat alapvető gyakorlatra, ami az egész testedet átmozgatja a kar, vál, hát, has, láb, fenék, törzs, ami nagyon nagy hangsúlyt kap. Hat gyakorlatból simán nagyon jól edzhető a saját súlyoddal, és Természetesen nem tudja mindenki a, a, mit tudom, az egykezes fekvőtámasz falnak támaszkod, meg hasonlódókat rögtön első nap leadni. Ezért van egy ilyen tíz lépésből álló tréningterv, hogy eljuss ehhez a bizonyos alapgyakorlatig, amiből összeáll ez a teljes lefedettséget biztosító edzés. És nagyon logikusan van felépítve, nagyon mélyen belemegy, történelmi, fiziológiai, mindenféle háttérbe, filozófiai háttérbe is <gül> azt át kell apozni. Jó, Isten! De nekem az a tanulság egyébként, ebből lehetne egy ilyen 50 oldalas kivonatot csinálni, ugye kedvenc kindle single formátumunkban, a, a maga a tréningterv, meg az alapgyakorlatok benne vannak, és hát így gyorsan át lapozni a könyvet, De én úgy érzem, hogy főleg akinek nincs esetleg lehetőség ilyen napi szinten edzésekre járni, az nagyon sok mindent ki tudna hozni ebből a könyvből. Tehát aki így gondolkodik otthon edzésen, nem sok ennél jobb kiadványt tudnék erre javasolni. De ez nem, nem megy nagyon arra rá, hogy aztán a végén puszta kézzel tud megölni azt, aki beszól a villamosan. Nem, hogy nem ez inkább arról szól, hogyha mégis bekerülsz, akkor ne te legyél az, aki... <gül> <Ja. gül> Kézzelölnek meg. Sajjánc edzés kettő, az valami jó ügyvéd, meg De ilyesmit. hát azért tényleg ez, ez a körítés, tehát az az alapkoncepció, hogy nem külső súlyokkal, meg gépekkel, meg eszközökkel, hanem a saját súlyod okos felhasználásával edz. ez Ez nagyon-nagyon jól kitalált dolog, és én úgy látom, hogy a gyakorlatszorok is elég logikusan vannak felépítve, tehát aki nem nagyon sérült vagy beteg, az el tud indulni így az első lépéseken, és el tudom képzelni, hogy valami értelmes jön ki a végére. Semmit nem talak egyébként az emberről, kivétel azt. Lehet, hogy ez álnév, tudod. Lehet, hogy, hogy létezik hogy... szerintetek, nem? Lehet, hogy ez egy ilyen bocsának, mond. Hogy nem hagyja magát fotózni, és nem ad interjút, azért ezzel nem vagyunk bejebb. Illetve, hogy megjelent angol is a könyv, tehát legalább azt Igen, tudom, igen, hogy... nekem is volt egy pillanatra egy ilyen gyanú, de azt hiszem, az ebből a szempontból legit. Meg, meg bele kellett ilyenkor be a belső oldalra jelezni, kell, hogy Mert igen, ugye azt értek, fordítóként tüntették fel az, igen, az, igen. az de most már fel kell tüntetni. De én meg arra gondoltam, hogy tényleg valaki kitalálta ezt, tehát lehet, hogy így csinálják a fegyencek, de hogy ilyen teljesen esélytelen, hogy bármiféle könyvet összerakjon a fickó, aki 20 évet ült. Hát nézd, ideje én... volt rá. Aha. Jaja. Ja. Szóval ilyen is van a könyvpiacon, és még javasolni is tudom. És legalább kettő darab blokk foglalkozik itthon azzal, hogy uh, hogyan haladnak a fegyentezés és edzéssel. Na, ideig nem is jutottam. Egyébként én nem nagy sűrű járok így könyves boltokba, tehát ahhoz képest és uh, amikor nyertem, akkor valaki mindig vette éppen ezt azért el kell mondjam. Tehát nem tudom, hogy mennyire szerepel a top listákon, így Magyarországon, de ez, ez, ez furcsa volt. Ha. És ami lehet, lehet, hogy sokan készülnek olyan dologra, ami nem, kicsit aggasztó is. Itt van előttem a convict.blog.hu nevű fegyencezős blog, Aha. és az aktuális poszt, amit 25-én írt a szerző Izildur egyébként, az a 110. hét. Az akárhogy számolom, már két évet le nyomott. Aha. Igen, egyébként maga az edzésterv is, ugye van ez a hat alapvető dolog, amit tudom én, a törzed, meg, meg a, tehát itt tudom én, ámasz, ez egy, egy például ebből a hat gyakorlatból, és akkor az a top, mikor, mit tudom én, a falra fa fölrakott láb, és akkor egy kézzel fekvőtámaszhozol, és akkor én abban a skálán úgy láttam, hogy mit tudom én, a negyedik fokozatnál tudnám elkezdeni, ami befelé hajlított kézzel sima fekvőtámasz, de például azt írja, hogy nem, nem így kell, hanem tényleg így az első lépéstől baromi fölképezni a tested rá, és látszik ez a fajta időmilliómos szemléletmód az egész programban, tehát nem arról szó, hogy, hogy leszel két hónap múlva, vagy fél év múlva, vagy év múlva brutálisan izvos, hanem azt mondja, hogy van x éved, rengeteg időd, és akkor ebből tudod beosztani ezt a tréningprogramot. Hát, bármikor megtámadhatnak a börtönben. Így van, így van. Tehát az elején ott van, hogy addig, amíg nem vagy elég erős, egy a kést használd, és aztán lehet. <gül> Ezért az elején fegyéncetzenni már előtte. Igen, ja, érte. igen. Ja, értem. nekem itt csörgött a vacsorám, úgyhogy... Jó, én szerintem, szerintem. akkor itt zárhatjuk is. Húzzunk el, igen. Sziasztok, és ne kelljen a valós életbe használni az itt tanultakat, de... edzetek rendszeresen. Én Sziasztok. Sziasztok, találkozunk kint. <Szorítan>